Allahumma صلِّ على محمد وعلى آلِهِ وصحبهِ وَمَنْ اسْتَنَبِى سَنَّهِ لَا يَوْمِ الْدِينِ. الحمد لله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersyukur mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya dan semoga menambahkan nikmatnya yang menjadikan kita daripada golongan yang bersyukur kepada nikmat-nikmatnya dan ditambahkan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara perkara yang amat ingin sekali kita diminta penambahan adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Allah SWT tidak ada memerintahkan Nabi yang meminta suatu penambahan, melainkan penambahan dalam ilmu. Demikianlah kita dapati di dalam kitab Allah SWT. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar meminta penambahan dalam ilmu. Dan ini kita tidak dapati dalam perkara-perkara lain Dalam manfaat-manfaat lain Itu menunjukkan bahawa ilmu itu adalah satu perkara yang mulia Dan harus kita minta penambahan Dalam Al-Quran dalam surah Taha Wa kurrabbi zirini ilma Dan ulama' telah menyebutkan bahawa Yang berpakna ayat itu Maka katakanlah Wahai Tuhan tambahkanlah aku ilmu Ini menunjukkan kem kemuliaan ilmu itu jadi insya-Allah insya-Allah kita akan teruskan pada pelajaran kita pada malam ini yang penuh berkat ini insya-Allah teruskan hadis-hadis yang menyentuh akan uh, permasalahan dalam haji. Diterangkan pada permulaan kitab haji tentang mawaqif ataupun tempat-tempat yang diwajibkan kita berhenti dan kita menjatuhkan niat yang ataupun dinamakan miqat. Dan telah terangkan juga bahawa miqat tu ada dua jenis. Yang pertama adalah miqat zamani, yang kedua adalah miqat makani. Miqat zamani adalah miqat masa yang bermakna haji ini mempunyai waktu yang tertentu. Jadi ini tidak sah seseorang itu membuat haji uh, sebelum waktu ini, waktu ditetapkan Allah SWT miqat zamani ini, ataupun dia membuat haji selepas waktu ini. Dan Itu yang dinamakan. Ashurul hajj ataupun bulan-bulan haji. Eh, apakah bulan-bulan haji? Bulan-bulan haji. Syawal, Dzulka'dah, Dzulhijjah. Syawal? Syawal Dzulka'dah. Syawal dok ada, Zulhijjah. Dzul, Dzulka'dah, Tetapi adakah semua Zulhijjah ataupun sebahagian Zulhijjah saja? Di sini ada perbezaan pendapat dalam masalah Zulhijjah ni, adakah semuanya sampai 30 atau 29 Zulhijjah ataupun hanya sebahagian aja? Yang mereka masukkan di sini adalah 10 Zulhijjah saja. Sebab apa? Kerana di situ ada satu rukun yang penting, iaitu rukun wakaf ataupun wuquf di Arafah. Wuquf di Arafah jatuh pada 9 Zulhijjah dan kita ada uh, Semleh dan kita ada tawaf ifadah pada 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi mereka kata, siapa yang tidak dapat hukuf Dia tidak dapat Haji Jadi maknanya waktu haji itu sampai 9 Zulijjah ni 10 hari Zulijjah Sebab tu ada khilaf 9 hari awal Zulijjah Ataupun 10 hari atau 10 malam Tapi insyaAllah Kita katakan masalah ni Tidak berapa faedah Dari segi kita kalau katakanlah 10 Zulijjah saja Ataupun 30 Zulijjah saja. Yang penting seseorang tu Apabila terlepas hukuf dia tidak dapat haji Dia tidak dapat haji Dan dia mesti masuk Buat haji, niat haji Mula daripada syawal Dan kalau dia datang Selepas 9 Zulhejjah Jadi yani selepas subuh Zulhijjah Dia datang Dia niat haji Tidak sah hajinya Jadi itu satu perkara yang saya rasa Ijmak Kalau tak ada orang yang datang Selepas orang wukuf dah balik Dia niat haji La baikallahumma hajat Tak akan diterima Hajinya tidak sah Kerana dia telah Tidak masuk kepada uh, Mitot ataupun Waktu yang ditetapkan Kalau seseorang itu tidak dapat wukuf Apakah yang harus dilakukan? Balik rumah Tahalul Atau apa? Seorang sekarang terlambat Kan? Kapal terbangnya tersendat di mana-mana di, di Karachi ke, di India ke Atau ada pemasaalah, Dia tidak dapat masuk Melainkan Selepas orang semua pergi uh, Pergi mina. Ya, ini dia tak dapat wukuf lah. Sedikit pun dia tidak dapat Waktu subuh pun dia tidak dapat sampai Dia sampai waktu pagi Dapat tak haji? Tak dapat Apakah harus dilakukan Kalau seorang tak dapat haji ni? Balik rumah Dia kena ulang lain tahun Dia kena ulang lain tahun Betul Dia kena ulang lain tahun Tidak jatuh Wajib haji tu kan? Betul tak? Sebab dia niat Waktu haji Tapi tak dapat sempurnakan Kerana tak dapat sempurnakan rukun Tapi bagaimana? Sekarang ni di balik rumah dia patah balik baju dia. Ya. Dia balik rumah. Pakai minyak wangi balik dia baliklah. Daripada Rafa terus dia balik pergi jedah dan dia balik. Ya, dia balik. Ini teruskan perjalanan dia. Teruskan perjalanan. Sekarang baki apa lagi? Buku napa buku kita ada Mabit di Musdalifah kita ada lagi melontar Jamrah Aqabah di Mina dan kita ada tawaf ifadah. E kita ada jamrah-jamrah, ada ada lontar lain dan sebagainya. Dan kita ada Kaabah selepas tu. Apakah yang harus dilakukan? Dia nak ikut orang haji, sangat ramai-ramai macam dia ikut orang haji, macam mana yang orang haji buat, walaupun dia tak dapat haji. Atau bagaimana? Dia tak sepatutnya buat ni semuanya sebab dia tak dapat haji, di balik je lah. Apakah yang harus dilakukan? Satu pun masalahan kan? Mungkin terjadi, bahkan terjadi zaman Rasulullah SAW. Nasib baik terjadi zaman Rasulullah SAW, sebab tu kita akan dapat jawapan ni sekejap lagi. Kalau tak ada terpaksa lawala-lawan ijtihad. Ha. Tapi yang penting dia kena datang tahun-tahun lagi tu lah. Jangan aku sempurna kan. Dia kena tadakan haji ni. Diapakah harus lakukan sebenarnya perkara ni terjadi maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang tak dapat Hukum di Arafah ni untuk buat umrah. Maknanya apa dia buat? Kalau dia belum tawaf, dah tu dia belum tawaf sebab dia terus pergi Arafah. Jadi dia tawaf, umrah dan dia sa'i umrah. Sembayang nuragaat bekang uh, itu Lepas itu dia sa'i Lepas itu tahallul Dan dia balik Lain-lain nusuk Lain-lain manasik Dia tak payah lakukan Dia balik Dia datang lagi sekali Tahun hadapan Sebab waktu haji dah Dah habis jadi, Itulah jawapannya Tak payah-payah dam. Payah dam. Payah dam Kalau dia bawa binatang tu Dia kena sembelih uh, Sebab umrah tak perlu dam Umrah tak perlu dam InsyaAllah Baik Jadi itu satu Mikad zamani Mikad masa kita ada satu mikot namanya mikot tempat Mikot tempat yang disebut dalam hadis hadis uh, yang kita baca di dalam kitab ni Kita ada lima tempat Semua tempat tu ada untuk beberapa penduduk yang tertentu Dan kita terangkan tentang hukum-hukumnya Bahawa orang yang ada yang lalu di mikot tersebut hendaklah berhenti di situ Ataupun yang penting hendaklah dijatuhkan niat di situ Dan kalau dia pergi kat tempat mikot lain pun dia kena pergi dia kena berhenti dan dia kena jatuhkan niat di sana Dan ini termasuk semua jenis manusia Sama ada dia jalan darat Ataupun jalan laut Ataupun jalan udara Maksudnya, hendaklah jatuhkan niat Di sana, di mikot-mikot ini Kalau dia tak lalu betul-betul Dia kena lihat yang sejajarannya. Kalau dia sejajar dengan zuhur laifah Sejajar dengan yalam-lam Hendaklah dia jatuhkan niat Kalau dia terlepas Tak sengaja Terlepas, apa harus dilakukan? Tertidur misalnya, tak jatuhkan niat Eh, kawan tak kejutkan Berlaku kan ha, Hendaklah dia patah balik Sebenarnya Hendaklah dia patah balik Kalaulah Dia ada kontrol akan apa ni Paket tersebut kan Syekh Haji Perlu Pulangkan dia balik ke tempat tadi Dan dia Yang ni maknanya dia turun Dia naik, dia naik kereta apa Pergi ke tempat Tersebut Dan dia jatuhkan dia Dan dia masuk balik Tapi biasanya tak Tak terjadi demikian kalau mana nak susah-susah ni semuanya kan Dah turun nak, nak, nak, nak keluarkan apa, pasport apa semuanya lagi Nak cek barang lagi Jadi biasanya tidak Tapi kalau orang yang lain yang datang daripada Yalalam dan sebagainya Daripada Robert Itu semuanya masih boleh Boleh gustan lagi Boleh gustan dan boleh, boleh niat balik Hendaklah dia buat demikian Dan kalau dia buat demikian Dia tidak perlu kena dam Kalau dia tak buat demikian dan dia boleh buat maknanya dia tak balik tempat tu Dia teruskan Hendaklah dia, dia berdosa usaha Dia berdosa kerana tak Apa ni berihram Apa niat jatuhkan iram di miqat Hendaklah dia bayar dam Itulah pendapat yang yang tepat Dalam masalah ini Ini kita tak sentuhkan Pasal banyak sangat kita cakap kemarin tu. Eh? Ha, jadi hendaklah dia balik ha, selepas itu kita terangkan tentang Apakah dari segi Pakaian seorang muhrim tu Orang yang nama seorang ihram tu Apa yang dia boleh pakai Dan apa yang dia tidak boleh pakai Kita dah terangkan Pakaian orang ihram ni semua perkara, semua pakaian yang berjahit Semua perkara, semua pakaian yang berjahit Daripada kepala, atas badan dan bawah badan Dan juga di bawah badan termasuk di kaki Jadi dari segi kepala, dia tak boleh pakai pakaian kepala yang berjahit eh, Termasuk sungkut dan sebagainya Sarban lagi Dan dia tak boleh pakai pakaian yang menutup uh, atas badannya Iaitu pakai baju, pakai komis, pakai t-shirt, apa saja jenis pakaian dan dimaksudkan di sini berjahit Berjahit, ada orang salah faham Yang ni kain tu tak boleh berjahit eh? Kan kat tepi-tepi tu tak boleh jahit Mesti biar rambu-rambu gitu Tak tak semestinya Itu bukan maksud dia berjahit dekat sini Maksud dia berjahit adalah Mufasal, yang ni Terikat, berikat Maknanya macam gini Kain ini Dia berjahit maknanya dia bergulung kat sini Dia melekat, dilekat lekat kat sini kan Dekat sini dah melekat Kat sini dah melekat kan Kat pinggang dah melekat dan sebagainya Kalau baju kan nah, Itu yang dimaksudkan Pakaian berjahit Tapi kalau awak pakai baju Kamis ni, jubah ni ke Kita pakai t-shirt ni T-shirt besar Awak ikat dua Awak Selindangkan kat atas badan Boleh ke tak boleh? Dah tak pakai baju lah Jadi kita ambil kain Atau pakai baju Kita naik ke atas je Selubungkan je atas Tuala. Macam tuala Boleh tak boleh? Yeah, boleh? Boleh Tapi berjahit? Berjahit Jadi bukan ini yang dia masukkan berjahit Jadi, Tak bersambung Ah lah. Tak bersambung Maknanya tak bersambung Itu dia Jadi begitu juga seluar dan kain kan? Ya? Kain mestilah berjahit Mana kain tak berjahit Tapi kalau kita pakai kain yang berjahit Kain kan ada dua Kain kita buka satu-satu lay je gitu Lagi satu yang kain kita tu dia dah jahitkan kan Zaman dulu orang tak pakai yang, yang yang yang apa ni yang berjahit. Jadi kalau berjahit tak boleh. Kalau dia tak berjahit, awak ikat macam kain sekarang kain sarung ni, kita potong. Jadi dia satu, kita pakai boleh tak boleh? Boleh pasal awak awak tengok yang apa ni kain ihram tu kasar apa semuanya kita nak jalan jauh. Darang ambil ni sarung ni, darang gunting, darang pakai. macam mana kalau macam lebih lagi? Ah, ini satu kita akan sampai dalam, dalam dalam ni. Jadi maksud dia tak boleh yang bersambung eh. Ha kita ingat tak boleh bersambung. Jadi atas kepala Atas badan Bawah badan seluar tak boleh Sebab seluar ada, ada, ada sambung dia Yang dia tertutup Dan kaki Kita boleh pakai Kasut Yang menutup buku lali Ataupun stokin yang menutup buku lali Semua untuk lelaki-lelaki Jadi ya, sekarang timbul masalah Tali pinggang Sebelum kita masuk ke stok boleh tak kita pakai tali pinggang? Tali pinggang kita pakai Haa? Rupa-rupa saja -rupa ada perbezaan berapat ulama tentang tali pinggang ni Ada ulama mengatakan boleh tali pinggang Tak ada masalah Kerana tak ada nas Yang mengatakan tak boleh ya, dalam sini Yang kedua mengatakan tak boleh Tetapi dibolehkan jika ada hajat Maknanya kita perlukan tali pinggang untuk taruh duit Ataupun taruh dokumen-dokumen yang penting Kan orang terjawab perlukan dokumen, -dokumen penting Taruh kat dalam tempat tali pinggangnya Maka itulah baru dibolehkan Kerana mereka mengatakan nak kita ketik tali pinggang sama macam kita jahit, sama macam kita jahit Jadi dari segi ulama-ulama Saudi, ulama-ulama Mekah yang sentiasa datang masalah-masalah seperti ini, soalan-soalan seperti ini. Dan saya perlu duduk di sana kita akan jumpa macam-macam masalah. Alhamdulillah kita duduk di sana kita jumpa macam-macam masalah dan kita juga jumpa berbeza-beza ulama, fakih, ulama dan jumhur. Alhamdulillah jumhur mengatakan boleh pakai tali pinggang, seperti sebimbas. Dan ulama-ulama UK -ulama -ulama yang lain-lain lagi. Tapi ada juga di situ ulama yang mengatakan mesti tidak boleh kita pakai tali pinggang, kerana ia ada, ada makna apa tu? Kita menyambungkan pakaian. Jadi di sini kita akan dapat dapati si apakah jawapan untuk masalah orang pakai klip ataupun orang pakai, tapi nak ada pakai yang apa tu I, I, I. macam ketat, kan Ha, macam reverb gitu kan dia pakai ha. Jadi kita katakan Dilarang tu Dilarang kita pakai pakaian yang menutup semuanya kan Jadi kalau ada benda yang menutup serupa itu maknanya Tengok di mana dia pakai Kalau dia pakai di tempat yang macam biasa orang nak ikat kain tu InsyaAllah tak ada apa-apa Tapi kalau dia pakai dia sampai buat gini Sampai buat macam apa tu Orang guting baju kalau Orang guting baju kan Dia putih kat sini kan Dah jadi macam baju kan Lepas tu Dia klip pula lagi kat sini Sini-sini semuanya Jadi macam Baju Walaupun baju puncul lah. Jadi dia tetap jadi macam baju Dan di sini tak boleh Walaupun dia dah wide Tapi kalau sedikit saja Seperti Macam di tempat-tempat yang Yang ni Macam Untuk tahan saja sahaja Mikan Macam budak-budak dan sebagainya InsyaAllah tak mengapa. Tapi kalau dah pakai sampai Yang revert tu sebagainya tu Saya rasa tak boleh Dan dia kena jam Itu tentang pakaian tentang pakaian Kemudian kita uh, Sebutkan pula tentang apabila seorang masuk talbiah uh, Masuk uh, ihram tu Di, di mekot tu apa harus dilakukan apabila sampai mekot Kita katakan dia jatuhkan niat dia jatuhkan niat ihram, Dan disunatkan dia meng, Mengkuatkan suaranya Menguatkan suaranya uh, Menerangkan akan niatnya itu tadi Maknanya kalau dia niat haji Dia kuatkan niat haji dia ini yang disebutkan oleh ulama sebagai talbiah. Talbiah tu, labaikallahumma. Tapi disebutkan juga nusuk dia, jenis ibadat yang dilakukan. Kalau umrah, umrah. Kalau haji, haji. Kalau haji dengan umrah, haji dengan umrah. Eh, Kalau dia buat umrah sahaja, labaikallahumma umrah. Kalau dia buat haji sahaja, labaikallahumma hajjan. Kalau dia buat haji dengan umrah, labaikallahumma hajjan wa umrah. Dan di sini saja yang disunatkan kita menangkap suara. Dan ini bukan kita baca niat sebenarnya Kalau baca niat Kita baca niat Sengaja aku niat Sengaja aku semayang Sengaja aku ambil huduk dan sebagainya Tapi yang ini ada apa? Labaika Labaika Allahumma Maknanya Aku menyahut seruanmu Untuk haji Untuk umrah Betul kan? Jadi ada perbezaan ini dengan baca niat Dia tak boleh kita kiaskan Oh, kat kan haji kita boleh baca niat kuat-kuat Kenapa kita tak boleh baca niat kuat-kuat dekat Semayang Nawai tu Usalli Farda So misalnya, dak kata ini lillahita'ala kan kita tak boleh. Kenapa tak boleh dengan yang haji? Jadi kita katakan kan beza haji tu bukan baca niat sebenarnya, tetapi itu dah jadi apa? Manasik ataupun syiar haji. Maknanya kita terangkan kuat-kuat macam kita talbiah, labaikan Allahu akbar. Sepatunya kita diam-diam buat haji diam-diam kan betul tak? Jangan kasih orang tahu kan. Semua diam-diam kita buat haji Ini kan ikhlas segala-galah orang tahu. Tetapi kita dapati syariat memerintahkan kita menzahirkan Maksud kita, ibadat kita Biar semua orang tahu Biar nampak syiar Islam tu, kebesaran Islam tu Itu tujuan dan maksud daripada syara Jadi apabila syara dah tetapkan untuk ibadat ni Dan syara dah letakkan untuk ibadat lain Kita dapati bahawa ini khas untuk haji dan umrah Bukan untuk ibadat lain Jadi batal, ataupun batal lah orang mengatakan kita boleh kias dengan haji Jadi kena faham bahawa yang ini baca niat, yang ini talbiyah ini menguatkan suara dengan talbiah. Cuma apa dia kita sebutkan uh, niat kita. Kemudian ada ke wajib? Kita baca talbiah dengan kuat. Wajib. Ada khilaf kan? Ada khilaf. Jadi wajib ke patut pasal... dibiarkan mendatangi Nabi. Ah. Itu masalah dia kalau kita ambil tu perintah Itu sebagai perintah wajiblah. Ada pelesenan pendapat di situ. Tapi sah tak kalau dia tak baca? Dengan kuat Tak ada masalah Semua kata sah Dia baca dengan kuat Cuma disunatkan sahaja Sebabnya Jumhur mengatakan Disunatkan baca talbiah dengan kuat Tapi yang kita faham Yang Jibril kata tadi tu Bukan untuk tempat tu saja. Jibril perintahkan Nabi SAW sah, Sebab untuk talbiah Tak cakap di tempat tu saja, Di mana-mana pun Di mana-mana pun Sebab tu ulama mengatakan Yang silafnya Kita wajib tak baca talbiah ni dengan kuat Dan mereka tak katakan mesti demi kuat Maknanya kalau kita baca talbiyah sekali saja dengan kuat Maknanya kita dah Dah buat yang wajib Kalau dia wajib Maknanya tak semestinya kita buat demi kuat Saya rasa tidak ada khilaf bahawa kalau kita tak baca kuat demi kuat La Baik Allah Hajjan Kita tidak berusaha tapi kalau kita tak baca terus, tidak dimiqot dan tidak sampai habis haji sampai kita balik rumah, tak pernah baca talbiah sekali pun, ah yang itu yang ada perselisihan pendapat, eh? ya. Yang, yang yang itu yang kita kena kena faham. Jadi sebenarnya baca talbiah dengan kuat ni ah dimiqot di tidak wajib. Tidak wajib. Selepas itu kita akan terangkan tentang hadis yang seterusnya ah, tentang kalau wanita pergi haji apa, Adakah syarat-syarat yang istimewa bagi mereka? Harus cukup syarat-syarat ini Barulah wanita seorang muslimah tu Boleh pergi haji InsyaAllah kita akan baca buku surat 479 Hadis 212 Bismillahirrahmanirrahim An-Abi Hurairata radiyallahu an Anna Rasulullah s.a.w. La yahillu limraatin Tu'minu billahi wal yaumil akhir Tusafiru masirata yaumin wal laylah Illa ma'adhi mahram Maksudnya Dari Abu Hurairah radhiyallahu Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Tidak dihalalkan Bagi wanita yang beriman Kepada Allah dan hari akhirat Untuk berpergian Selama sehari semalam Melainkan disertai mahramnya Wa al Bukhari La tusafiru Masih yaumin Illa ma'adhi mahram dalam lafad Al-Bukhari disebutkan Janganlah wanita itu berpergian Selama sehari Melainkan bersama mahramnya Jadi Nabi SAW dalam hadis ini Melarang Seorang wanita yang beriman pada Allah Dan hari akhirat untuk berpergian Safar Melainkan untuk bersama-sama ditemani oleh mahramnya Yang kita semua tahu bahawa Hadis ini mengatakan La Yahil Tidak Halal Tidak Halal Tidak Dihalalkan Apakah Tidak Halal maknanya Kalau buat Haram ha? Selain daripada Halal Kita ada macam-macam eh, Kita ada Wajib Kita ada Sunat Kita ada Haram Kita ada makruh. Adakah maknanya Tidak Halal kalau dia buat, boleh jatuh tak selain daripada itu. Kalau tak wajiblah mungkin wajib. Ada orang boleh faham begitu. Eh? Tak halal maknanya sunat. <tuh> tak boleh eh. Tak boleh. Kerana halal, dia takkan masuk wajib dan masuk sunat. Sebab wajib dengan sunat, satu benda yang diperintahkan. Halal apa dia? Di sini. Tidak dibenarkan. Ini halal, ini haram Dia tak ada ini halal, ni wajib Biasanya lah, kalau satu benda tu, dalam satu perkara tu Dia sama ada dia halal ataupun dia haram Makanan, minuman, pakaian Maknanya kalau dia tak halal, maknanya dia Dia haram Dan ini yang dari segi usul fiqh, maknanya dia tak mungkin kita kata Ini tak halal, dia makruh. Tak pernah sebenarnya Tapi ada perbezaan pendapat di situ Tak mungkin kita panjang-panjang kan jadi makna kalau Nabi SAW ataupun syariat ataupun di dalam Al-Quran kita jumpa La yahillulakum Antarithun nisa akarha Tidak dihalalkan bagi kamu untuk mewarisi wanita-wanita Secara dengan memaksa mereka Maknanya apa? Haram Maknanya haram kita gantungkan wanita gitu tak cerai tak apa semuanya La yahill Dan seterusnya Jadi halal kalau oppositenya maknanya adalah haram La yahillu limra'atin tu'minu billahul yamil akhir Baik Kemudian Ada lagi satu masalah Nabi SAW mengatakan bagi seorang wanita Yang beriman dengan Allah dan hari akhirat Adakah dimaksudkan bahawa wanita yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat Dibenarkan berpergian Tanpa mahram Mahfumu khalafah Faham yang terbalik daripada tu Wanita tu beriman dengan Allah dan hari akhirat Dia tak boleh pergi safar melengkar dengan mahram Kalau dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat Bolehlah dia pergi safar dengan mahram Sebenarnya ada juga ulama yang mengatakan gitu Tapi saya rasa benar-benar betul -benar amat ilmah sekali Kerana disebutkan kat sini Allah SWT Rasul SAW tidak memaksudkan Mahfum yang terbalik daripadanya Tapi disebutkan ini sebagai Menguatkan Bahawa sifat seorang wanita Yang beriman dengan Allah dan hari akhirat Dia tidak akan keluar Dia tidak akan keluar Berjalan melainkan dengan mahram Ya ini sifat yang lazim bagi seorang wanita beriman dengan Allah dan hari akhirat dan di sini juga kita tak mengatakan bahawa seorang wanita yang beriman Apabila dia keluar tanpa mahram dia tidak beriman Dengan Allah dan hari akhirat Cuma apa kita katakan Tidak halal baginya Sebagaimana Nabi katakan tidak halal baginya Maknanya dia haram keluar Berjalan Safar perjalanan jauh Melainkan dengan mahram Kemudian Nabi SAW mengatakan Tusafir Berjalan Berpergian Kemudian dalam hadis ini Mengatakan Menghadkan Berapa jauhkah perjalanan tu Nabi katakan dalam hadis pertama Hadis Abu Hurairah ni Masih rata yaumin walailah Perjalanan sejauh Sehari dan semalam Sehari dan semalam Kemudian hadis yang selepas itu Atau riwayat yang lagi satu Dalam Bukhari pula Mengatakan berapa? Masih rata yaum Perjalanan satu hari Jadi mula-mula mengatakan perjalanan satu hari satu malam Ada ribayat mengatakan satu hari Jadi mana satu? Mana satu yang haram? Kalau dia keluar satu hari Boleh tak dia keluar satu hari tanpa maram? Perjalanan yang yang apa ni mengambil masa satu hari Boleh tak dia keluar tanpa maram? Sebab hadis pertama kita pakai hadis pertama Yang tak boleh satu hari dengan satu malam Atau kita nak ambil yang paling sikit Satu hari tak boleh Kalau dia keluar satu hari tak boleh Kalau satu hari satu malam lagi tak boleh Ada dua riwayat yang berbeza Ataupun kita katakan Satu hari ke Satu hari satu malam Tak kira Janji dia keluar Pergian safar Tak kira satu hari ke Satu hari satu malam ke Berapa hari ke Dia tak boleh di Dia tak boleh keluar Melainkan dengan mahram Kita tak ambil Kira tentang Had-had ini Satu hari satu malam Dan sebagainya Jauh perjalanan Jadi sebenarnya Dalam masalah berapa hari ini Perjalanan mana Yang tak boleh keluar Safar Melainkan dengan mahram ni Ada lagi riwayat-riwayat lain Yang berbeza-beza ada mengatakan tiga hari, ada kata mengatakan tiga malam, ada kata tiga mile Lama ada ada kata ada ada kata berapa lagi yang yang saya tak ingat. Berbeza-beza. Jadi, apakah harus kita lakukan melihat hadis-hadis macam ni? Adakah kita tolak semuanya kita katakan hadis ni daif sebab bercelaru? Ya sebenarnya perempuan seorang wanita tu boleh keluar berpergian. Tanpa mahram pun boleh juga. Hadis dah kira daunin eh, pasal bercelaru. Mana boleh Nabi semesekejap kata sekejap ini sekejap cakap gini. Maknunjukkan perawi-perawi ni tak hafal hadis ni, menunjukkan ada sesuatu dalam hadis ni tak sahih. Kalau kalau orang yang dia punya manhaj macam gitu senang aja. Ha tu, Bukhari Muslim. Awak agung agung kan Bukhari Muslim. Tengok. Sekejap kata gini, sekejap lain macam mana nak ikut? Macam kita nak pegang? Macam mana kita nak percaya dah hadis-hadis ni? Kita percaya Qur'an je sudahlah. Awak kena jawab Belajar hadis Apakah ulama' jawab akan Perkara ini Ada jawapan Hah? Saya Tapi kita yakin bahawa larangan tu ada tapi ini satu kemusikilan masalah bagi kita. Alhamdulillah, ulama' telah mengkaji eh, dan mereka cuba untuk mensyarahkan hadis-hadis kepada orang ramai dan mereka yang minat. Dan mereka telah mengeluarkan beberapa jawapan. Ada jawapan tu berbeza-bezalah. Tapi tak ada seorang pun yang menolak hadis-hadis sini. Alhamdulillah. Mereka sepakat pakai hadis ini. Jadi antara mereka mengatakan, kita pakai Yang paling banyak sekali Yang paling banyak sekali Riwayat yang paling banyak mengatakan Yang perjalanan yang paling jauh adalah Tiga hari, tiga malam Eh? Tiga hari, tiga malam Tak ada disebutkan sini agaknya Tiga hari, tiga malam Jadi kalau dua hari, dua malam Masih boleh lagi keluar tanpa mahram Satu hari, satu malam Masih keluar lagi boleh keluar lagi tanpa mahram Satu hari juga masih boleh keluar tanpa mahram Yang tak boleh bila? Tiga hari, tiga malam itu ha, mendapat Abu Hanifah. Kalau anda kata kita nak tetapkan tak boleh ni, nak kena perlukan apa ni, kena hati-hati. Jadi kita hati-hati dekat sini, kita katakan ha, kita taruh yang banyaklah. Baru kita kata tak boleh. Yang, yang paling hati-hati adalah 3 hari 3 malam Dia ambil macam itu pula Ulama yang lain Tidak bersendapat dengan dia Mereka menjawab Kalau demikian kita hati-hati Kita letakkan yang paling Yang paling dekat Aa, Iaitu satu hari Kita letakkan yang satu hari Kita tak letakkan 3 hari 3 malam Kerana semuanya hadis hadisnya sahih Kerana mereka tengangku bahawa hadis hadisnya sahih Jadi kita letakkan satu hari Maknanya kalau satu hari dah tak boleh Dua hari, tiga hari lagi tak boleh Keluar tanpa mahram Wanita keluar tanpa mahram Ada sebagian ulama' pula mengatakan Tak, kita tak kisah pasal satu hari ke, tiga hari ke Dia keluar bersaf... dia keluar perjalanan yang dinamakan safar saja, Dia mesti keluar dengan mahram Kau Tidak dihalalkan dia keluar Dalam keadaan gitu melainkan dengan mahram Antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah. Kan saya bacakan dia punya Kata-kata dia dalam bahasa Arab. Kata Imam Nawawi, Rasululloh itu minat tahdid di Wahhiruhu. Balikul lumayusam masafaran falmar atau manhiyatun an. Illa bil mahram. Wa inna ma waqat tahdid an amrin waqf, فلا يُعمل بِمَفْهُومِهِ. Hingga akhir. Mengilahisal murad maknanya bukanlah yang dimaksudkan dengan tahdid ni satu hari dua hari tiga hari ni, zahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada bilangan katakan tidak dihalalkan wanita keluar satu hari dua hari tiga hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tidak maksudkan satu hari betul betul dua hari betul betul tiga hari betul, betul tetapi semua yang dinamakan safar perjalanan seorang wanita itu dilarang manhiyatun min anhu maknanya dia dilarang daripada keluar melainkan dengan mahram. Tapi kenapa Nabi SAW letakkan satu hari, dua hari, tiga hari dalam hadiah di Kerana ada dalam riwayat lain, Nabi SAW tak, tak sebutkan. Dilarang terus seorang wanita beriman dengan Allah dan hari akhirat daripada keluar berjalan melainkan dengan mahram. Tak ada sebut satu hari, tak ada sebut dua hari, tak sebut tiga hari. Eh? Jadi ada macam-macam riwayat ini. Jadi kalau ada riwayat yang mengatakan letakkan satu hari atau dua hari atau tiga hari, Imam Nawawi mengatakan, itu adalah untuk yakni kes yang tertentu. Maksudnya Nabi S.A.W. telah mengatakan aa, mengarahkan apa ni hadis itu ataupun perintah itu pada pada orang yang tertentu. Bukan untuk semua. Bukan untuk semua untuk semua, fa la Maka tidaklah diamalkan dengan mafhum yang terbalik daripadanya. Faham yang terbalik daripadanya. Maknanya kalau satu hari, kalau tiga hari, dua hari boleh. Tak yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semuanya sekali. Kerana safar dalam Zaman Rasulullah mungkin mereka menganggap bahawa satu hari itu safar, dua hari itu safar, tiga hari itu safar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma letakkan safar gitu, tapi tak maksudkan bahawa itulah yang memang di, di, di, di apa ni di, uh, dimaksudkan tidak boleh itu. Jadi yang dikatakan ulama. Jadi kita ada tiga faham tentang perbezaan riwayat itu. Pertama, uh, kita ambil yang paling kita hati-hati dan kita ambil yang paling sikit. Uh, tak kita ambil yang paling banyak Maksudnya tiga hari yang paling yakin kan Tiga hari yang paling yakin Jadi kalau bawa daripada tiga hari Masih boleh lagi keluar seorang wanita tu tanpa mahram Lagi satu pendapat pula mengatakan Kita ambil hati-hati juga Tapi kita ambil paling sikit Sebab hadis semua sahih Yang paling sikit mereka katakan satu hari Jadi kalau keluar satu hari Mesti dengan mahram uh, Itu mungkin itu cara mereka kompromi kan Dan yang ketiga mereka katakan Sebenarnya kita tak tengok kepada Mereka uh, penetapan-penetapan ini kita katakan semua yang dinamakan safar, semua yang dinamakan perjalanan, pemergian seorang wanita tu hendaklah keluar dengan mahram. Hendaklah keluar dengan mahram dan inilah insya-Allah pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Tak ada jalan lain kita untuk kompromikan. Hadis tadi sini kena ada ini semua sahih. Hadis tadi sini semua sahih. Jadi saya tidak, per, tidak ada maknanya tak kira satu hari ke satu malam tak berapa jam pun selagi dia keluar berjalan jauh apa ni safar dan namakan safar dia mesti keluar dengan mahram sahih semuanya sahih ah. Masih boleh lagi kita kompromikan, tak perlu nak terjih Hadis semua Bukhari dengan Muslim, kalau kita lihat semua macam gini Bukhari dengan Muslim, ataupun ada yang sama-sama sahih Baik, kenapa hadis ini diletakkan dalam bab ini, dalam kitab haji Hadis ini disebutkan tak tentang perjalanan haji ke perjalanan umrah Tak ada kan? Nabi semua katakan, Nabi katakan mutlak tidak halal bagi seorang wanita beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk keluar perpergian Pergian tak kira pergian haji ke umrah ke Pergi ziarah ke, pergi jalan-jalan ke Tak disebutkan, semua jenis Pemergian Jadi sebab itu diletakkan letakkan kat sini kerana masuk juga Dalam lafaz safar, tusafir Tusafir itu maknanya perjalanan Semua jenis perjalanan Jadi masuk juga haji dengan umrah Baik, jadi masuk juga haji dengan umrah Sebab tu dimasukkan kat sini Jadi bukan pasal haji dengan umrah saja. sahaja Kemudian Sebab dilarang Sebab tidak halal seorang wanita keluar Berjalan dengan Melainkan dengan mahram Saya rasa jelas sebabnya Tak ada sebab lain yang kita boleh keluarkan daripada ini, Yang kita boleh istinbatkan daripada ini, Melainkan Sifat-sifat dan ciri-ciri seorang wanita tersebut Seorang wanita Beriman dengan Allah dan hari akhirat ke tidak beriman Wanita secara umumnya Dia adalah mazannatun li fitnah Mazannatun li fitnah maknanya Ia adalah tempat kemungkinan Menyebabkan fitnah Jadi dalam syariat ini satu perkara yang telah Kita katakan telah sebati telah, telah tetap Tak ada perbezaan pendapat dalam syariat Islam bahawa Wanita tu adalah Tempat kemungkinan fitnah dan syariat telah banyak uh, menetapkan hukum-hukum dan menutup pintu-pintu yang yang boleh melibatkan wanita itu supaya agar jangan wanita itu mendatangkan fitnah banyak sekali. Yang pertama sekali tentang pakaian dia, kemudian tentang macam-macam perkara-perkara -macam yang lain. Seperti apabila dalam sembahyang, eh kalau imam terlupa, tertambah rakaat, kekurang rakaat. Jadi kita dapati perbeza cara dia Menegur imam tadi Betul kan? Ha, kalau lelaki-lelaki di, di, di, di, di, di, Disunatkan Ataupun disanan kita kata Subhanallah pak kuat Lelaki wanita tak boleh cakap macam itu Dia cuma tepuk tangan Itu menunjukkan perbezaan Lelaki-lelaki dengan wanita Dan ada lagi saf lagi Lelaki-lelaki dengan wanita tak sama Tak ada wanita depan laki belakang Kalau saya berdatang dulu dia, dia Dia dululah Tak ada kan? Tak ada Kita tak samakan lelaki-lelaki dengan wanita Baik, ha, kita kena tahu bahawa antara lelaki dan wanita tu kita ada dua benda iaitu equality dengan apa? Musawah dengan taswiyah. Musawah dengan taswiyah. Maksudnya persamaan eh maksudnya mereka dia mereka dianggap sama. Kita adil terhadap mereka Mereka mempunyai hak yang sama Yang sama, yang adil, yang sama Tapi mereka tidak sama dari semua segi Saya terlupa kata-kata dia Maknanya asalnya hukum lelaki laki dengan wanita Semuanya sama Tapi samanya tu Persamaan tu tak semestinya sama Untuk setiap perkara Tak semestinya sama untuk setiap perkara Mereka juga ada hak, makan, minum, cakap dan sebagainya Mempunyai harta dan sebagainya Laki juga sama tapi tak sama dari segi dia punya detail dia. Dan dalam perbezaan ni ada persamaan. Dalam perbezaan ni walaupun nampak punya perbezaan ada persamaannya. Jadi dalam syariat inilah yang dimasukkan kerana keadilan dengan persamaan tu kalau kita persamaan tu maknanya equation equal adil yang dimasukkan dalam syariat Islam yang denak tu adalah keadilan dan keadilan tak mestinya sama. Tak semestinya adil tu kita berikan seorang ni 10 ringgit, yang ini 10 ringgit. Tak semestinya. Sekarang kita beri yang ini 10 ringgit, kita beri ni 100 sebab yang 100 dia memerlukan kan ada banyak-banyak apa ni, hajat dan sebagainya. Begitu. Jadi itu yang perbezaan antara keadilan dengan persamaan. Baik, jadi siapa yang menuntut persamaan maknya telah melanggar Syariat. Sebab syariat tak pernah menyamakan Secara spesial fizikal Penyamaan yang sama betul-betul Antara lelaki dengan wanita Tapi yang ada adalah keadilan Keadilan dalam dalam hak-hak dan sebagainya Baik Jadi itulah sebabnya Ataupun illahnya, hikmahnya Dilarang wanita Untuk keluar Berjalan eh Sama ada pembegian haji Ataupun umrah ataupun apa sahaja pergi berniaga dan sebagainya melainkan dengan mahram. Baik, kemudian mahram tu pula, siapakah mahram seorang wanita muslimah? Mahram ada macam-macam. Ada mahram yang sebentar, ada mahram yang selama-lamanya. Ada mahram yang sebentar saja, tidak pemenan, ada mahram yang pemenan. Jadi mahram yang permanen adalah mereka yang Tidak boleh mengawini dengan wanita tersebut Laki-laki yang tidak boleh kahwin dengan wanita tersebut Itu sampai bila-bila Itu asal dia Dan dia ada dari segi nasab Mereka keturunan Maknanya Mereka keturunan daripada seorang wanita tersebut Dan kalau ada segi nasab Dia tak boleh kahwin dengan wanita tersebut sampai bila-bila Seperti adik-beradik Seperti uh, bapa Dan seterusnya atas Pakcik-makcik Pakcik, yang ini dari segi pakciknya lebih adik kepada bapanya. Dan kita ada juga mahram yang tidak daripada nasab tapi daripada perkawinan, musaharah. Seperti adik ipar. Adik laki ipar, abang ipar juga mahram juga dari segi mahram tu, maknanya dia tak boleh kahwin. Tapi yang ini tidak dimaksudkan dalam dalam hadis ini. Yang dimaksudkan adalah mahram-mahram tak boleh kita kahwin selama-lamanya. Hasil ni jelas Tentang mahram ni Cuma ulama mengatakan makruh Kalau anak kepada bapa Maknya bapa ada Ada isteri lain, dia ada anak Dia ada anak Anak ni dengan kita Adik-beradik tiri lah, dia bukan adik-beradik betul Dia bukan mahram Dia sikit dia bukan mahram Dia mahram lah juga, dari situ dia mahram kerana Dia dah jadi adik-beradik Dekat sini mereka mengatakan tak boleh kita apa ni berpergian dengan adik-beradik tiri ni. Oh tak, dia bukan mahram. Salah. Maknya sekarang, maknya bapa tu ada dua isteri. Isteri tu ada anak sebelum tu. Kan? Kemudian kita adalah anak kepada bapa kita. Yang pumpan ni lah. Dia dengan dengan adik-beradik itu bukan adik-beradik betul. Dia adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri bukan mahram. Dia boleh kahwin dengan adik tu. Ha. Jadi yang ini kita tak boleh bawa pergi pergi jalan-jalan pergi pergi apa ni ber berpergian. Kemudian kita akhirkkan dengan apa ni hadis ini dengan hukum yang paling penting sekali yang dibahaskan ulama tentang tentang hadis ini iaitu apakah syarat seorang muslimah tu untuk pergi haji hendaklah dia ada mahram. Untuk haji yang wajib Untuk umrah yang wajib Ataupun tidak syarat Adakah hadis ini mengatakan Mesti dia keluar dengan Maknanya dia tidak wajib lagi Maknanya apabila tak ada mahram Dia tak wajib Macam dia tidak ada apa? Macam dia tidak ada kenderaan Macam dia tidak boleh duduk atas kenderaan Maknanya dia dah tak wajib lagi pergi Pergi haji Itu persoalan yang besar dalam dalam uh, Yang tentang hadis ini Seorang wanita apabila tidak dapat mahram apakah gugur daripadanya kewajipan buat haji ataupun tidak ha. jadi di sini ada dua pendapat kita akan baca dalam kitab ni 480 perbezaan pendapat di kalangan ulama Jadi perbezaan pendapat dalam masalah ini cukup disampaikan kesimpulannya sahaja kerana di dalamnya sudah terkandung gambarannya Kami akan menyampaikan ringkasannya secara global dan tidak perlu merincinya secara lebih mendetail Kita takkan sebutkan siapa yang berdapat gini, siapa berdapat gini Dalilnya secara detail eh? Kerana banyak yang bertentangan dengan nas hadis yang sahih Kerana banyak dalil-dalil ataupun pendapat-pendapat lain bertentangan dengan hadis yang sahih Mereka saling berbeza pendapat Apakah wanita boleh menunaikan haji tanpa disertai mahramnya Kalau dia memiliki harta yang banyak Ataukah kewajipan pergi bersama mahram itu merupakan syarat kesanggupan itu ha, dia permasalahan dia Adakah mahram tu Untuk wanita tu syarat Syarat untuk buat haji Dia masuk dalam kesanggupan dia, Seperti laki-laki tak ada syarat ni eh, Dia kalau sanggup dengan bergabung-gabung Dia sihat, dia ada kenderaan Dan dia ada nafaka, ada harta Dia wajib pergi Tapi adakah mahram kita mesti tambah lagi satu syarat Iaitu adanya mahram jadi yang benar, wanita tidak boleh berpergian tanpa disertai mahramnya. Itu pendapat yang benar. Wanita tidak boleh berpergian tanpa disertai mahramnya. Berpergian apa macam pun. Haji, umrah, perniagaan, ziarah dan sebagainya. Jadi itu merupakan alasan dan tidak bergantung kepada kesanggupan. Jadi maknanya mahram ni tidak ada kena mengena dengan haji. Itu yang lebih tepat. Hadis ini tak ada kena-menangan haji sebenarnya Nabi SAW bukan, tidak dihalalkan SAW, Bukan kita tak tahu bahawa dia cakap tentang haji ke Ataupun cakap tentang orang yang nak pergi haji ke Tidak, dia umum Jadi Ada mahram untuk wanita tu Bukan ada, berkait, bukan ada berkaitan dengan haji Dia tak ada, maksud, ada masuk dalam bab haji Seorang tu tak ada mahram, dia tak boleh berpergian Kalau dia haji, tak boleh jadi bukan masalah dia dalam, dia ada kenemangan haji Dia adalah satu syarat yang tersendiri, individu. Baik, itu yang, yang yang benar Itu jadi dia ada yang ringkaskan secara, secara itu sahajalah Baik. Kalau ulama lain, kita dah tahu ada dua pendapat Ada katakan wajib, dia adalah satu syarat dalam haji, ada kata tidak Jadi inilah dua, yang benar adalah yang ini Kerana hadis ini umum tak sebutkan tentang haji ataupun tidak Kemudian mereka saling berbeza pendapat tentang wanita tua Yang tidak lagi menarik hasrat jiwa laki-laki Apakah dia boleh pergi tanpa disertai mahram Atau harus disertai mahram Kenapa timbul masalah ni? Kerana hikmah daripada larangan yang, yang zahir daripada makna hadis ni Kenapa dilarang wanita pergi berpergian? Kenapa tak dilarang orang lain pula kan? Dilarang adalah wanita Jadi ulama' semua mengatakan bahawa maknanya adalah Untuk menyelatkan fitnah Jadi kalau wanita tersebut Tidak mengundang fitnah Bolehlah dia pergi Jadi yang mengkhususkan adalah Makna hadis tadi Bukan lafaz dia, lafaz dia wanita semua wanita Tapi kalau makna dia Wanita yang boleh mengundang fitnah Jadi sebab itu ada perbezaan pendapat Ada yang lihat pada zahirnya ada lihat kepada maknanya Jadi kita dapati mesti ada dua pendapat kat sini Mesti ada dua pendapat Barang siapa lihat pada zahir lafaznya Semua jenis wanita tak boleh pergi Safar melainkan dengan mahram Barang siapa yang lihat pada maknanya Bukan pada lafaznya saja, Dia mesti akan katakan Kalau wanita tu tidak mengundang fitnah Bolehlah dia pergi tanpa mahram Jadi yang benar, ada dua pendapat. Jadi, yang benar kata penulis ni adalah pendapat kedua. Kerana hadis ini bersifat umum. Berlaku untuk setiap wanita. Dan ia lebih selamat sebenarnya. Ia lebih selamat. Dan mereka mengatakan kalau dari segi makna awak mengkhususkannya, kita katakan yang tua lebih patut ada mahram. Macam tu lebih patut ada mahram. Kerana dia lagi lemah. Perlu pada mahram untuk... Menjaganya dan sebagainya Kalau jatuh siapa nak dukung ha. siapa, Kalau sakit siapa nak anu Jadi lebih betul, lebih patut Dia ada mahram Ini memang betul, jelas Saya rasa di mana-mana pun kalau kita pergi haji Yang lebih perlu pertolongan adalah Wanita yang tua Dan pula tu Nabi SAW Tidak mengkhususkan Tidak dialalkan wanita yang Muda Eh yang beriman kepada Allah dan akhirat Keluar berjalan Melainkan dengan mahram Tak sebut begitu pula Nabi kata Semua wanita limraatin. ra'atin Nakira Larangan nakira Dari segi bahasa harap Maknanya menyukarkan umum Baik Sekarang pula kita lagi satu Tentang mahram ni Tadi dah terangkan kan Mahram yang macam mana Mahram mesti apa kita katakan Laki-laki Yang tak nak boleh berkahwin Sebab yang tak boleh kahwin mesti laki-laki Tak boleh kahwin dengan Seorang wanita itu Lama-lamanya. Jadi, mereka yang memandang kepada makna hadis ini, makna hadis ini adalah supaya mengelakkan fitnah. Ini sama juga macam tadilah. Kalau mahram-mahramnya itu dapat mengelakkan fitnah, dapat menjaga, memelihara wanita tadi itu daripada fitnah. Seperti wanita yang ramai. Wanita-wanita yang beriman yang ramai. Yang boleh membantu dia boleh mengalahkan fitnah Pasal satu orang memang susah Memang fitnah Tekandah dekat apa ni sakit ke pening dekat, dekat kapal terbang ke kan Ataupun dekat perjalanan ke jatuh dekat Dekat apa ni uh, Meluntar ke dekat tawaf Fitnah lah Ataupun seorang seorang jalan mengambil wuduk seorang seorang Mestilah fitnah Tapi kalau ramai pergi mana-mana ramai-ramai Apakah telah diangkat Syarat ini Ataupun tidak jadi mereka saling berbeza pendapat apakah ia cukup disertai seorang teman wanita muslimah, satu orang Yang dapat dipercayai ataupun tidak cukup Dan maknanya kita akan dapati mesti ada filaf lain, kalau ramai macam mana Jadi yang kita ambil yang kalau satu macam mana Kalau dia ada satu orang yang temankan dia Maknanya perempuan ni dia ada mahram dia sendiri Perempuan ni bawa suami dia, dia bawa lagi Dia temankan seorang wanita yang tak ada mahram Eh? Boleh tak macam gitu cukup tak Itu dah, dah kira mahram tak Kita lihat Zahir Hadis Menurut Zahir Hadis Dia tetap harus disertai mahram Kerana selain mahram Kerana selain mahram Kerana tidak disinggung selain mahram Atau yang serupa dengannya Kerana tidak disinggung selain mahram Atau yang serupa dengannya Baik, yang maksudnya di sini maknanya menurut Zahir Hadis ini Mestilah disertai dengan mahram Kerana Nabi SAW Tidak membolehkan selain mahram Nabi kata apa? Illa ma'adhi mahram Melainkan bersama mahramnya Yakni, ini adalah waktu untuk menerangkan Bila seorang wanita itu Boleh keluar berjalan, betul tak? Kalau Selain mahram boleh temankan Perempuan tadi Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menerangkan illa ma'azi mahram au ma'a rufqatin ma'munah mesti cakap macam gitu melainkan dengan mahram ataupun dengan teman wanita muslimah tapi tak disebutkan jadi ulama mengambil daripada sini tak disebutkan maknanya tak boleh kalau boleh mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah terangkan semuanya. Takkan Nabi Sallam terlupa nak cakap ni tak Mustahil. Nabi Sallam mesti tahu bahawa yang ini tak boleh. Jadi yang ini saja yang eh yang ini saja yang membolehkan seorang wanita tu pergi bersafar iaitu dengan mahram. Maknanya selain mahram tak boleh tak boleh mengambil tempat mahram. Yaitu yang yang zahir daripada hadis ini. Walaupun ini di, di, ada khilaf dalam masalah ini antaranya Syekhul Islam Ibnul Taimiyah, Perahimahullah. Dia berkata jika wanita sudah lanjut usia tidak lagi datang haji dan tidak ada lagi harapan untuk menikah lagi manyurang datang nak lagi sementara dia juga tidak mempunyai mahram kalau tu biasa tak ada mahram maka menurut salah satu pendapat ulama salah satu pendapat ulama mengatakan dia boleh pergi menunaikan haji asalkan aman ini perjalanannya tu aman ini juga merupakan salah satu pendapat dari al-Imam Ahmad dan juga merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Salah satu pendapat Imam Malik, salah satu pendapat Imam Syafi'i. Orang-orang Muslim sudah sepakat bahawa wanita tidak boleh pergi tanpa disertai mahram, kecuali dalam kondisi aman. Jadi yang dekat sini adalah yang sepakat ini yang ada masalah dekat sini. Kalau betul ini adalah satu kesepakatan, satu ijma' maka ini adalah hujah. Sorry. Haa ni dalam masalah ni mereka tanya ni Boleh tak kalau satu rombang satu mahram cukup tak? Oh tak? Tak ada Dia dulu dua share satu mahram boleh lah Haa Kalau tiga, empat, lima, sepuluh ke Dia bawa apa ni dia punya mahram-mahram dia tu Boleh Sebab Nabi kata apa? Melainkan dengan mahram Ya. Seorang wanita maknanya dia balik pada wanita tersebut. Wanita tu ada mahram tak? Ada ni satu Wanita ada mahram tak? Satu Tapi semua sama, tak masalah lah Nabi tak kata setiap orang satu, tak boleh sebab, Tak boleh faham macam itu eh. Tak disyaratkan seorang ada ada berpasang-pasang Tak mesti Baik kita teruskan Yang tadi kita sambung Yang Imam Ibn Taymiyah mengatakan Ulama' semua sepakat Wanita tu boleh pergi safar tanpa mahram jika kondisinya keadaan itu aman. Jadi yang ini yang dalam pertikaian yang ini yang perbezaan pendapat dia dekat sini. Ya macam mana dia boleh katakan ada ijma' ada kesepakatan sedangkan ini yang ulama apa ni perbezaan pendapat tentang ni. Disebabkan tu mereka tak mengambil pendapat Ibnu Taimiyah walaupun Ibnu Taimiyah. Eh? Jadi ya, dekat sini mereka mengatakan ah inilah pada kalau betul ini ini ini adalah satu ijma' maka Inilah pendapat yang kuat Tapi dia kena tak ada Bahkan ia bercanggah dengan hadis ini Hadis ni kata Semua wanita Mesti ada mahram Dan Nabi tak kata aman ke tak aman Tak kata Jadi macam mana Ibn Taymiah boleh kata Kalau dia aman boleh Jadi menunjukkan Ini satu pendapat yang lemah jadi kemudian kita baca lagi, kecuali dalam kunisan. Kemudian dia menyebutkan, iaitu Mutaimiyah menyebutkan masing-masing di antara mereka yang dapat memberi perlindungan. Kerana dia ambil dari segi makna, dua-dua boleh memberi perlindungan. Maksud dia adalah dapat berikan perlindungan. Kalau mahram dia dapat beri perlindungan, wanita juga dapat beri perlindungan. Kalau kondisi aman, tak perlu perlindungan. Jadi kalau kondisi aman, tak perlu mahram pun. Dan ini bercanggah jelas dengan zahir hadis ini. Ha. Jadi wanita tidak uh, okay. kemudian dari kalangan wanita yang dapat dipercaya dipercayai atau dari kalangan lelaki-laki yang memberikan rasa aman ha, tu dia itu Mazhab dia. Eh? Wanita tidak boleh pergi selain keadaan itu. Maknya kalau tak aman eh, tak boleh pergi melainkan dengan mahram. Kalau mahram wanita cukup cukuplah. Iaitu pendapat Ibn Taymiyah. Ramai yang tak tahu ini adalah pendapat Ibn Taymiyah. Dan itu juga menunjukkan bahawa kita tidak taklid Ibn Taymiyyah. Bukankah kita lah. Maksudnya ulama-ulama lain yang mengambil apa ni banyak faedah daripada tulisan-tulisan Ibn Taymiyyah, mereka tak taklid semuanya sekali. Dalam masalah ini mereka tak taklid Ibn Taymiyyah. Walaupun juga pendapat daripada Imam Ahmad mereka tak ambil. Kerana apa? Mereka lihat hadis ini bercanggah dengan pendapat mereka. Jadi syarat yang ditetapkan Allah dan Rasulnya lebih layak Ini jawapan penulis Syekh Al-Bassam mengatakan Syarat yang ditetapkan Allah dan Rasulnya lebih layak Dan lebih wajib dilakukan Syarat dia apa? Semua jenis uh, Perjalanan Aman ke tak aman Dan mesti ada mahram Selain mahram tak boleh Itu syarat siapa? Syarat Allah dan syarat Rasul Lebih layak dan lebih wajib kita lakukan Hikmahnya lebih nyata Orang-orang yang menyalahi zahir hadis Dan memperbolehkan wanita berpergian ketika dia merasa aman Melihat kepada makna yang dikehendaki Dan mereka menyatakan wanita pun diperintah menunaikan haji Betul, wanita diperintahkan menunaikan haji Ini dalil mereka, wanita diperintahkan menunaikan haji Seperti yang dalam perintah Allah SWT dalam Al-Quran itu Walillahi ala al nasihid jubaiti manistabai ilahi sabillah Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah Iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke kebaikullah Siapa yang sanggup? Wanita sanggup Jadi wanita wajib Wanita wajib Apabila dia wajib pergi haji Hendaklah dia pergi haji Ada mahram ataupun tak ada mahram Jadi kita katakan susah Awak ambil Quran ni, kenapa awak tak ambil hadis ni? Haa jadi memang kita katakan macam mana pun mereka bawa hujah, susah mereka nak kalahkan hujah yang ada ni. Ini jelas ni nas, ni bagian nas. Tak boleh ditolak ansur lagi. Jadi orang yang pegang pada zahir hadis sebelah melarang wanita berpergian. Mereka menyatakan hadis di atas mengkhususkan ayat ini. Sebab kalau kita tak ambil hadis ini, kita tolak hadis ni Kita ambil Quran ni. Tapi orang yang mengambil hadis ini, dia tak tolak ayat tadi. Adakah dia menolak ayat tadi? Bahawa wanita wajib pergi pergi, safa, pergi haji Betul diambil Tapi hadis ni mengkhususkan Ayat Quran ini. Ini yang selalu kita pusing-pusing banyak tentang Masalah mengkhusus dengan umum ni Sebab tu orang aduan kata Kalau kita ambil benda yang, yang khusus Kita kita tak boleh ambil khusus Hadis tak boleh khususkan Quran Eh? Ini sama juga Sebab tu madhab ataupun usul fiqh yang mengatakan Hadis Ahad tak boleh khususkan Quran Amat lemah sekali Amat lemah sekali Bahkan kalau biasa kita tengok tak tak boleh diamalkan Kerana kita akan tolak banyak hadis-hadis yang sahih Sahabat-sahabat mengambil hadis Kenapa kita tak ambil hadis Berapa banyak ayat-ayat Quran Umum Ada hadis mereka amalkan dengan hadis ni juga Akan kita datangkan contoh-contoh tentang khusus dengan umum kita boleh khususkan dengan Qur'an. Dan tentulah Qur'an dengan Qur'an boleh khususkan. Qur'an dengan hadis pun boleh. Sebab ini datang daripada Nabi, ini datang daripada daripada Nabi. Tak ada bezanya. Mutawatir ke ahad, semuanya sama. Mengikut siapa? Mengikut sahabat. Sahabat dengan Qur'an yang dibaca oleh Nabi SAW. Dia dengar Nabi SAW baca Qur'an. Dan dengar Nabi SAW kata, innamal a'malu bin niat misalnya. Khudu'ani manasikakum dia dengar daripada Nabi SAW Ada beza tak dia dengar Quran tu? Tak ada beza kan? Maknanya bagaimana? dia wajib ambil Quran tu daripada Nabi SAW Begitu je dia wajib ambil hadis tu daripada Nabi SAW Kenapa? Beza-beza kan? Kalau dalam hukum mahkam, buruk Kalau dalam akidah, lagi buruk Lagi buruk Kita ambil dalam akidah Quran Tapi dalam hadis tak ambil akidah Sebab dia daripada hadis kemudian kita waham-wahamkan bahawa dia bercanggah dengan al-Quran. Ini banyak terjadi. Ramai yang tak terima hadis Dajjal Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Sebab dia kata itu semua daripada hadis. Bahkan ada tak terima Isra' Miraj. Sebab dia kata daripada hadis. Hadis ahad. Yang ini Quran mutawatir. Saya dah semua faham ya, apa beza mutawatir dengan ahad. Mutawatir tu maknanya ramai yang dengar, ramai yang sampaikan. Di setiap setiap apa ni level tu ramai. Ahad tak? Kurang daripada itu, Maknanya level tu mungkin 3, 4 orang, 5 orang, eh? 5 orang 5 orang, 5 orang, 5 orang, sikit Jadi kita mengatakan mutawatir tu Qat'i Yang ni tetap dan jelas tak boleh kita buat ragu-ragu kan Tapi kalau yang ahad tu Masih boleh ragu-ragukan Mungkin betul, mungkin salah, mungkin tersilap dan sebagainya Dan kita untuk akidah kita kena Kena ada dalil yang qat'i Dalil yang tak boleh diragu-ragukan dan sebenarnya, minta maaf kita katakan, ini adalah akidah. Awak bila katakan, Dan sebenarnya, katakan, kita tak boleh pakai hadis ahad untuk akidah, itu akidah. Kata-kata yang mengatakan, kita tak boleh pakai hadis ahad untuk akidah, itu adalah satu akidah. Kemudian bila dikatakan kita tak boleh pakai hadis ahad untuk akidah kerana hadis ahad tidak mendatangkan yakin qati yang dia katakan tadi itu adalah juga akidah perlu kepada dalil yang yakin dan qati manakah dalil yang yakin yang qati bahawa kita tak boleh pakai hadis ahad dalam akidah Ada tak dalil qati dia dia kata tak ada. Kita takkan jumpa satu dalil sampai sekarang kita minta mereka dalil. Apa dalil lawak kita tak boleh pakai hadis ahad untuk akidah. Untuk azab kubur kan? Hadis ahad kan? Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam, mauzu bika min azabi kubur. Jadi azab kubur tu ada dalam hadis ahad ni. Dia kata kita boleh amalkan dengan hadis ini, makni kita baca dalam sembahyang waktu tasyahhud. Tapi kita tak boleh beriman bahawa di situ ada azab kubur. Apa ni cakap? Kita minta Allah supaya apa? Jauhkan kita daripada, lindungkan kita daripada azab kubur. Betul-betul ikhlas, betul-betul khusyuk. Tapi kita tak percaya azab kubur tu ada sebab hadis tu ahad. Apa cakap ni? Sebab nampak dia punya contraction. Kalau dia bukan daripada Allah SWT, dia bukan daripada dalil yang sahih. Kita akan dapat ikhtilaf yang banyak. Walaukana min indi ghairillahi, la wajadu fi ikhtilafan kathira. Kalaulah Quran ni, syariat ni Bukan daripada Allah SWT Dia akan dapati Siapa yang baca, siapa yang kaji akan dapati Banyak pencagahan yang yang nyata Mesti akan dapat pencagahan Syariat tak akan ada pencagahan macam mana pun Jadi demikianlah juga di sini Sengaja saya masukkan kat sini Kena dapati sebagian orang yang Yang ni mengaku pada sunnah juga Tak ambil sunnah seluruhnya Dan ramai juga mereka Pemikir-pemikir Islam yang cakap pasal politik dan sebagainya Sekali kita bila kaji-kaji-kaji Akidah dia tak ikut sunnah sebenarnya Dia ambil sunnah sebagian Sunnah lain dia tolak Sama juga Dan kita katakan Tak ada satu, satu orang ulama pun Yang berpendapat demikian Ia tidak ada dalam Quran Tidak ada dalam hadis Dan tidak disokong oleh siapa-siapa ulama pun Dari segi ulama salaf. Ia hanya ditimbulkan oleh Mu'tazilah Mutazilah. confirm. Mereka tidak akan jumpa satu dalil pun dari imam Taruh empat mazhab ni cukuplah Tak payah yang lain-lain Ulama hadis lagi datang-datang tu Diorang kat kitab mereka Tengok sahih Bukhari Tengok dia punya bab Hadis ahad tu Tengok berapa banyak akidah dia masukkan Abu Dawud dan sebagainya Tidak akan jumpa punya Bahkan antara orang yang terkuat Berdakwah, eh, Berda'wah, menyeru manusia semua Memegang sunnah pada semua perkara Adalah Imam Syafi'i sendiri Yang kitabnya risalah, dia mengatakan Demikian Baik, apakah dalil Mungkin kita panjangkan kat sini sikit kerana dia ada kena mengakidah Apakah dalil bahawa wajib kita berpegang kepada hadis Semua jenis hadis Yang penting dia sahih Untuk semua hal Untuk hukum hakam eh, Untuk tetapkan harta eh ya? untuk kita rampas satu orang ke untuk berikan harta ataupun untuk hudud ataupun untuk taqida yang penting untuk semua jenis sama untuk semua ajaran Islam kita pakai semua jenis hadis tak kira hadis dia ahad ataupun mutawatir Yang penting dia sahih apa dalilnya dalil umum ma wama atakumur rasulun fakhudhu wamanahakum anhu fantahu dalam surah al hasyar apa dia Wa ma rasul apa yang didatangkan kepada kamu daripada ar-rasul apa saja Allah kata apa, apa saja fakhudhu Tak ada sebut ni apa ni ahad ke mutawatir ke tak kira Wa man nahakum apa yang dilarang fantahu Maksudnya tinggalkanlah Ada lebih jelas daripada tu Al-Hasyr Wa man yuti'ir rasulahu faqad ata Allah Maksudnya rasul taat kepada Allah macam mana kita nak taat kepada rasul sebagian-sebagian? Rasul katakan hadis sahih, eh, hadis mutawatir, rasul ada katakan hadis yang ahad. Jadi kita diminta untuk taat kepada rasul dan kita diminta untuk beriman kepada rasul. apa makna beriman kepada rasul? Mengikut, membenarkan apa yang dikhabarkan. Tasdiquhu fi ma khabar. Kita nak membenarkan apa saja dia Yang penting datang kepada kita khabar yang sahih. Itu maksud dia. Baik, selain daripada itu, kita dapati Nabi SAW mengutuskan kumpulan yang kecil daripada sahabat, bahkan seorang sahabat saja kepada negeri yang jauh untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam. Dan tentu sekali antara perkara terpenting dalam ajaran Islam adalah salat ke? Tak. Zakat ke? Bukan Yang paling penting sekali adalah Akidah Jadi Nabi SAW menghantar siapa? Mu'ad bin Jabal Radhi Allah wa'anhu Ke negeri Yaman. Di situ orang semua ahli kitab Orang ahli kitab Nabi hantar dia seorang saja. Nabi kata Fa Fataqfal takun awal matad'un ilaih Syahada ta'ala ilaha illallah Wa anna Muhammadar rasulullah Dakwah pada mereka apa? Satu orang je suruh sampaikan Bahawa tiada Tuhan yang berada di semua Allah Dan aku rasulullah kalau mereka taat, kalau mereka ikut pada kamu, fa akhbirhum anna alaihim khamsa salawatin fi laylin fi Maka bila mereka akur masuk Islam, mengaku akidah tadi, maka beritahu bahawa Allah telah wajibkan atas mereka Lima waktu semayang sehari semalam. Kemudian zakat, kemudian puasa. Jadi satu orang aja Kalaulah kita tak wajib untuk terima hadis ahad Dalam akidah Tak ada faedah lah Nabi SAW Hantar Mu'ad bin Jabal ke negeri Negeri Yaman Dan Nabi SAW ada hantar orang lain so, Ada beberapa lagi orang-orang sahabat Yang Nabi SAW Ini ada disebutkan dalam kitab ar risalah ar risalah pun ada terjemahan dalam bahasa Inggeris Tapi susah sikit nak baca lah Kita nampak ada buku dia dalam bahasa Inggeris Kita boleh jumpa perkara-perkara ini dalam, uh, dalam kitab itu Imam Syafi'i ada menyebutkan contoh-contoh Kemudian Tentang Kalau kita ingat peristiwa Pengharaman arak Ingat tak peristiwa pengharaman arak Pengharaman arak berlaku di Madinah Yang akhir sekali berlaku di Madinah kan Jadi sahabat-sahabat masih lagi minum arak Apabila belum lagi diharamkan Apabila datanglah wahyu bahawa arak itu diharamkan iaitu ayat yang dalam surah al-maidah orang jalan dekat rumah-rumah ketahuilah Allah telah haramkan ataupun haram arak telah diharamkan apa mereka lakukan sabak-sabak semua bepecahkan bekas-bekas arak tong-tong arak semuanya mereka mereka pecahkan dan mereka berhenti minum serta merta siapa yang sampaikan tu berita tadi tu kalau arak telah diharamkan 20 orang, 50 orang Jalan ramai-ramai, tak ada Satu orang je yang jalan Dan Nabi SAW ada di Di Madinah dekat aja Madinah tu kota yang kecil Dia kalau nak pastikan Daripada Nabi SAW boleh Tapi mereka tak lakukan Menyukkan mereka dah tahu bahawa Apa saja khabar daripada Nabi SAW Wajib kita Kita patuh Kemudian tentang Perubahan kiblat, perubahan kiblat berlaku di Masjid Kubah. Masjid Kubah bukan Masjid Keblatan ni, eh? Masjid Kubah. Orang semayang di Masjid Kubah, kemudian ada orang pekec di luar masjid kan? Kiblat telah berubah, pergilah menghadap ke Mekah. Mereka selama itu telah sedang apa menghadap kiblat di Masjid uh, Baitul Maqdis Dengar dia satu orang aje, taruhlah dua orang, taruhlah tiga orang masih ahad lagi. Masih hadis ahad lagi Apa mereka lakukan? Mereka tak tunggu nak cek dulu Habis mayang baru cek eh Pastikan daripada ramai orang baru baru baru mereka Mereka amalkan Terus mereka apa? Mereka mengalih kiblat. Kalau kita katakan Oh itu dalam hukum hakam Itu bukan akidah Arak kan Apa contoh lagi kita kasih Tentang pengalian kiblat Itu hukum hakam Bukan akidah Tapi kita katakan Apakah mereka boleh lakukan demikian Pecahkan botol arak yang mereka sayang tu Mereka minum tu Campakkan Membazirkan apa ni Harta Ataupun mereka Mengalih kiblat tu Kalau mereka tak percaya Tak yakin Boleh ke? Ha, itulah hujah Imam Syafi'i Dan hujah Lain-lain ulama' Bahkan di dalam kitab Imam Bukhari Khabar Wahad Hujah tu apa Dia katakan Bab Khabar Ahad Carilah buku Bukhari Kita akan jumpa Tapi yang terjemah Tak, tak jumpalah agaknya ada orang yang mengatakan dalam dalam terjemah tak ada Bab dia tak ada tapi hadis dia ada Ada beberapa buah hadis yang tadi saya sebutkan tu Ada Bahawa khabar ahad cukup Untuk kita amalkan makan wajib kita amalkan Dan inilah yang apa ni kita harus Sampaikan Kepada ramai Ramai yang berdakwah, ramai yang mengajar dan sebagainya Jadi Masalah ini Mereka tak Apa ni tak betul-betul Apa kita katakan kaji dan dan cari benda yang untuk mereka hanya taklid-taklid saja dan ini adalah satu benda yang bahaya apalagi apa dalam bab akidah dalam bab sifat sifat Allah Subhanahu bila datang hadis-hadis eh, yang menerangkan sifat Subhanahu taala terus mereka mereka tolak dan teruk lagi yang saya katakan Isra Mikraj pun dia orang orang tolak sebab tu antaranya mereka katakan barang siapa yang yang dah sembahyang hari raya kalau hari raya kombain dengan apa bersatu pada hari Jumaat dan sembang hari raya mereka tak payah sembang Jumaat dan bila dikatakan yang asal dia adalah perintah Zuhur dahulu Isra Mikraj dulu Isra Mikraj di Mekah baru sampai Jumaat Jumaat ayat ya ayo allaziina aamanu idza nudiya liṣ-ṣalāti min yawmil itu adalah hadis adalah ayat dalam surah Madinah dah katakan macam gitu ni Isra Mikraj dah turun hukum Zuhur dulu Zuhur datang dulu baru baru Jumaat jadi apabila Jumaat datang payah buat balik kepada asal dia. Jadi bila kata kan kita tak percaya pada Isra' dan Mi'raj. Macam mana awak nak kata kan Isra' Mi'raj pun tak percaya? Tapi dalam Al-Quran tu apa? Surah an Wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wama kawa dan seterusnya. Walaqad raa apa ni? Laqad raa min ayati min ayatihil kubra. Baik pun ingat ini Rasulullah SAW telah melihat ayat-ayat Allah SWT. Yang ini Nabi SAW telah naik ke, ke langit masalah juga. Mereka percaya pada israr merak sebenarnya. Suhbah Nalj Al Srobihihilailan tu mereka percaya. Tapi yang detail apa, -apa ni apa, apa ni pengambilan uh, perintah solat tu mereka tak percayalah Ha, mereka percaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik Dinaikkan ke langit Di dalam ke Baitul Ma'adis Mereka percaya Saya saya tak percaya memang kafir lah Tapi mereka tak percaya bahawa Diturunkan apa ni Perintah solat ni waktu tu Diturunkan Direct macam gitu Daripada Israq Mirraq Kerana dia datang daripada Hadis Datang daripada Hadis Jadi sebenarnya masalah ni Nampak macam tak ada apa-apa Tapi saya dapati Pernah kita Apa ni Ber Berdialog eh Tiba-tiba terkeluar masalah ini Dengan sebagian zatiza Sebagian zatiza Yang menyedihkan itulah Mereka memikul mem mem Memikul Ataupun menguatkan mazhab ini sampai Sampaikan terjadinya satu Perbahasan yang mak panjang Dalam masalah ini Dia yang menyedihkan Jadi macam mana perkara macam ini Mereka tak tak tahu eh waktu mereka keluar berdakwah dan sebagainya masalah besar baik kita teruskan pelajaran kita ni ada lagi sikit kita baca orang-orang ha, yang berpegang kepada zahir hadis masih selepas ayat tadi tu muka surah 481 melarang wanita berpergian mereka menyatakan hadis di atas mengkhususkan ayat ini masih ada hadis lain yang serupa seperti hadis tentang orang yang hendak pergi ke medan peperangan. Sementara istrinya ingin pergi haji, maka Nabi SAW telah memerintahkan orang tersebut agar meninggalkan jihad itu dan pergi menunaikan haji menyertai istrinya. Hadis ini didoakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Tidak ada dalam ni ya. Jadi hadis ini saya dah salin sebenarnya dalam bahasa Arab ni ada Ibn Abbas Rasulullah Anhumah dalam 10 salam atau bulu malam ada hadisnya. لا يخلو النرجولن بمراة إلا وما عهذا محرم ولا تسافر المرأة إلا مع أدي محرم ini Nabi Muhammad saw melarang janganlah seorang lelaki berhaluan dengan seorang wanita melainkan dengan mahram melainkan nggah mahram. Dan janganlah seorang wanita berpergian tusafir Mayangkan dengan mahram Yang ini tak sebutkan kan? Satu hari atau satu malam Haa. Ini antara riwayatnya Fakal marajul Maka berdirilah seorang lelaki laki Seorang diri pun Seorang laki pun berdiri Dan dia berkata Fakal ra ya Rasulullah Innam ra'ati kharajat hajatan Ya Rasulullah Sungguhnya isteriku Telah keluar untuk pergi haji wa inni uktutibtu wa innik tutibtu fi ghazwati kadza wa dan aku pula telah dituliskan telah ada register untuk pergi perang perang ini dan perang tu maknanya dia dah sepatutnya dah pergi perang maknanya dia dah dituliskan untuk pergi perang dia kena ikutlah sepatutnya dah masuk uh, apa ni pleton tu ke apa semuanya kan dia sepatutnya pergi tapi dia dah dengar Rasulullah SAW kata jangan seorang wanita pergi Berpergian melainkan dengan mahram jadi dia pun lah Ni isteri dia dah pergi haji ni sorang-sorang tak ada mahram. Habib nabi kata tak boleh. Tengok tu sahabat punya, punya prihatin. Dengar dia mereka mereka faham. Tapi mereka nak lagi penjelasan. Tapi sekarang masalahnya ya Rasulullah, aku dah ditulis untuk pergi pergi haji, pergi jihad ni. Wanit, isteri aku dah pergi, dah keluar pergi haji. Jadi macam mana? Yang nabi sallallahu menjawab, "Intaliq. Pergilah." Fahudzah makamra, jadi keluarlah, pergi apa kita panggil susul isterimu dan temankan isterimu untuk buat haji. Hadis dalam Bukhari dan Muslim lafaznya oleh Imam Muslim. Jadi ini lagi menunjukkan bahawa yang ini untuk haji kan? Ha, ini jelas, ini jelas untuk haji. Bahawa seorang tu tak boleh wanita tu tak boleh keluar untuk buat haji, Melainkan dengan mahram. Dan di sini kita lihat Zaman Rasulullah SAW tak ada ke wanita-wanita muslimah Yang boleh dipercayai Bukan satu, bukan dua, bukan ramai kan Istri-istri sahabat Yang boleh keluar Apa ni, menemankan Isteri orang ni Dan orang ni ada Ada kerja dia, mungkin dia Apa ni adalah satu apa ni Anggota kuda yang penting ke Mungkin satu orang yang penting dalam Dalam pertempuran tu tak kalau mungkin sekarang mungkin aircraft apanya pilot ke kan? Eh? Penting. Tapi masalah isteri nak pergi haji. Nabi Sallam tak kata kan? Perintahkanlah apa ni wanita-wanita muslimah suruh temankan ke kamu terus pergi jihad. Sepatutnya boleh. Tapi Nabi Sallam tak terangkan. Nabi kata, "Pergilah buat haji bersama istrimu." Menjukkan apa? Tak boleh melainkan mahram. Ini dalil yang jelas tak boleh melainkan mahram. Jadi masih banyak hadis lain yang serupa kata penulis. Kemudian kita yang selepas itu kita tak tak akan saya dah terangkan tentang safar yang macam mana tu, satu hari ke dua hari. Sebab tu ada perbezaan pendapat. Perbezaan riwayat. Baik kita baca akhir sekali itu, program yang terakhir Jika kita membandingkan keadaan orang-orang Muslim pada zaman sekarang Dengan berbagai nas yang sahih ini Yang tentang wajibnya berpergian dengan mahram Adab yang tinggi, kecemburuan yang mulia, antipasi yang tepat Pemeliharaan terhadap marwah kemaluan, eh, kehormatan dan keturunan ini maka kita mendapati bahawa majoriti orang-orang muslim telah melemparkan agama kebalik punggung mereka kerana mereka menganggap rasa malu pemeliharaan diri merupakan gambaran kemunduran eh kemunduran bewoness sementara amoralitas tu maknanya bebas tak jaga maruah melepaskan rasa malu dan kehormatan diri ni dianggap sebagai kemajuan wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini ramai yang tak ambil perhatian datang tentang perkara ini. Jadi ini adalah satu masalah yang banyak kalau check dengan syek-syek haji memang susah nak setujulah eh. Kerana yang, yang ramai yang pergi haji ataupun umrah adalah kaum wanita nak tak tunggu mahram dia apa ni boleh temankan bila eh. Dia terpaksa mereka ambil mazhab ni. Kalau mereka tahu ni mazhab Muntaimiyah yang siang mereka kan. Masuk ni mazhab Muntaimiyah apa? Ha, nampak Tapi kita cakap kita pegang pada hadis kalau betul-betul dia ikut memang taimyah kerana yakin akan dalil-dalil cerita lain cerita lain dan suka saya ingatkan bahawa dalam mazhab Syafi'i wajib ada mahram wajib ada mahram tetapi mereka bolehkan tanpa mahram pergi tapi dengan syarat mesti dengan wanita dengan wanita mereka syaratkan untuk haji umrah haji yang wajib ataupun umrah yang wajib sahaja Itu dinaskan di Imam Nawawi Kalau haji sunat Umrah sunat Haram Haram pergi Jadi kalau kita gaji Itu dalam mazhab mereka sendiri eh? Ya apa-apa persoalan wanita yang menaikan haji tanpa mahram apa hukumnya sah ke tak sah sama macam wanita yang ataupun laki-laki yang pergi buat haji dengan harta curi eh atau dan sebagainya sah juga tapi berdosa kerana ia bukan ia bukan sama dengan waktu kita dah kata dengan tatacara larangan jika ia balik kepada asal ibadat tu maka yang batalkan ibadat tersebut tapi kalau larangannya lain tempat lain bukan pada ibadat tu maka ia boleh seperti dilarang kita pakai emas tak ada cakap dilarang kita pakai emas dalam semayang tapi dilaranglah tapi tidak ada larangan kan jangan pakai emas dalam sembahyang kan tak ada dia orang tu pakai emas dalam semayang, baju baju sutra dalam ketika semayang kita katakan sembahyang desa dan ini berusa Ha, dia, dia tak wajib pergi. Dia tak wajib pergi. Jadi kan bujang. Tak want Dia dilarang. hukum kalau, kalau dia tak wajib, tak menafikan dia kalau buat sah. Sekarang suara apa ni bendari tak wajib bagi kita. Kita buat juga tak semestinya benda tu tak sah. Budak kecil buat apa ni kalau dia dah dah mumais, dia sembahyang, dia puasa sah lah. Buat haji pun sah juga tapi belum wajib juga. Kalau <tuk> tak payah buat lagi. Ah maksud dia. Kalau sah hajinya sah umrahnya dia tak wajib buat umrah lagi dan buat haji lagi. Hukum umrah eh Apa hukum umrah? Wajib ke? Sunat? Ha? Wajib Wa'atimul hajjah wal umratalillah Dan sepulakan haji dan umrah Kerana Allah taala. Ini adalah mazhab man syafi'i Umrah wajib apa, apa lagi? Saya Seorang berkahwin dengan kakak cara automatik adik menjadi mahram. Hmm. Mungkin ini yang masukkan mahram sementara, sementara. Soalannya begini. Apakah kita boleh salam dengan adik? Adik ipar. Jadi mahram ada dua. Mahram ni dia ada banyak hukumnya. Antara mahram kita boleh dapat harta pusaka. Ada mahram kita boleh lihat auratnya. Ada mahram kita boleh berkhalwat dengannya dan kita boleh safar dengannya Tapi tak semuanya sama Tak semuanya sama Kita ada mahram tiga jenis Satu daripada keturunan Satu daripada perkawinan, Seperti yang ipar itu semua, ipar duai dari Dan kita ada lagi satu Mahram dari segi penyusuan Adik-beradik satu yang susu Dia adalah mahram kita boleh kawinkan dia. Tetapi kita tak boleh pusakakan wariskan dia. Dia tak boleh macam adik-beradik kita kan. Awak kalau ada anak susuan, anak susuan tu kalau kita meninggal, dia tak dapat kita nyata pusaka. Tak semestinya mahram tu ada semua hukumnya sama. Tak semestinya mahram tu hukumnya semua yang sama. Jadi ada mahram kita boleh salam, pasal dia dia mahram lah. Eh, macam tadi kita tak boleh kahwin dengan dia tapi ada mahram tak boleh yang tak boleh cuma tak boleh kahwin saja dan yang lain uh, maksud dia yang, yang yang yang yang yang yang dibolehkan tu kita tak boleh kahwin dengan dia sajalah yang yang dari segi mahramnya tapi benda-benda lain semua sama dengan ajnabi maknanya tak boleh salam dengan dia tak boleh berkhulwat dengan dia ha. kemudian kalau nak nas lagi hadis bahawa Nabi SAW telah mengatakan Jangan seorang laki-laki itu masuk tempat kelompok wanita kan Yang ini masuk dekat majlis mata duduk sama-sama kat situ Duduk macam itu kan Satu studio dia duduk di situ orang semua kumpulan Dia duduk satu orang meeting Semua kumpulan dia seorang kaki dan sebagainya Atau masuk rumah lah Jadi seorang tu berdiri Jara Rasulullah SAW Apa katamu kalau Ipah Ipah lah kalau dia masuk dia ipar kepada punpan tersebut boleh tak dia masuk kat rumah tu dia sama-sama nabi salam alhamu hamu tu ipar tu maut ipar tu kematian mak lebih teruk lagi daripada jenis yang yang lain jadi kalau masuk dia tak boleh salam-salam lagi tak boleh yang lain-lain lagi semua tak boleh ah ha, jadi tu lebih jelas tu sebab tu kalau seorang lelaki-lelaki dia ada masalah seorang lelaki tu dia dia berzina dengan seorang perempuan eh? Lepas tu dapat anak perempuan juga Jadi anak perempuan tu anak luar nikah Anak luar nikah Dia tak kahwin lah dengan Mak perempuan tersebut Mak anak tadi Lepas tu dia, berzina, lepas tu dia, kahwin, lain, dia kahwin lain Boleh tak laki-laki itu -laki kahwin dengan anak dia Anak luar nikah tu Boleh tak apa eh, masalah dia? Dia telah berzina, dapat anak pelumpan, dia nak kahwin dengan anak pelumpan dia tu. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Bukan anak, anak dia. Ha? Kalau anak dia kenapa dia tak tak apa ni tak tak boleh pusakakan. Ah, ni, anak tu tak ada tak ada berhak kepada pusaka dia. Ah. <laughs> Jadi nampak tak? Dia tak semestinya macam tu. Memang ada perbezaan pendapat. Imam Syafi'i kata makruh. Mazhab Imam Syafi'i makruh kahwin, tapi boleh kahwin. Tapi ulama lain kata mana boleh. Hakikatnya ini lebih buruk daripada susu. Laki-laki, bapa yang susukan bukan laki-laki yang susukan isteri dia. Tapi anak tu jadi anak susuan dia juga. Indirect. Kenapa? Sebab yang jadikan susu tu adalah air mani daripada laki-laki tersebut. Nampak eh? Indirect kan? Eh, Isteri ni anak jadi indirect Jadi diharamkan perkahwin dengan anak susuan dia Bukan dia yang susukan Tapi yang ini, ini anak dia terus direct daripada ayah dia Lagi sepatutnya lagi lagi haram Tetapi dari segi pusaka tak masuk dekat sini Bahkan dia dengan anak perempuan tu tak boleh berkaluat Sebab dia tak ada hukum Hukum anak, hukum mahram tu Tapi tak boleh berkahwin Dah tak boleh berkawal, tak boleh kahwin, tak boleh bersafar dan sebagainya Tapi bukan mahram betul Nampak tak? Nah, jadi hukum yang ini ada perbezaan pendapat tentang perkara ini Pasal kita dengan pengadilan tentang bincangkan tentang sumbah mahram Jadi kalau seorang tu apa ni bersetubur dengan mak mertua dia Macam mana? Mak mertua dia pun then, tak, di, tak dikenakan hukum hudud Apa mak mertua dia adalah Uh, haram kan bagi dia kan Jadi kalau Dia kahwin Jadi dia kahwin dengan anak Mak metuh dia ya, yeah? Jadi dia haram dengan Mak metuh dia sampai bila-bila Kemudian dia berzina dengan Mak metuh dia Ini terjadi kan Kita katakan Automatik Hubungannya dengan isteri dia Terputus pasah Terputus pasah Sebab apa Dia zina dengan Mak metuh dia dia nak terangkan panjang dia punya, dia punya masalah tentang ni Jadi kalau ada ulamak yang mengatakan Sebenarnya tu pendapat yang kuat Berang siapa yang apa ni Setubuh dengan adik dia sebenarnya kena bunuh lah Ataupun dengan ipa ipa tak Ataupun dengan Dengan apa ni Menantu Itu lagi banyak kali kan Dengan menantu kan Dengan menantu Otomatik hubungan Apa ni Anak menantu dia dengan anak, -anak dia Terputus Tak boleh kahwin sampai boleh bila, bila Kalau tak dikenakan hukum had kalau Jadi ada macam-macam hukum sekarang Kita ada satu masalah Orang tak sengaja Kawin dengan Adiknya sendiri Ada tak berlaku? Ada kan? Kawin dengan adik pembahannya sendiri Kadang-kadang susuan Kadang-kadang tak tahu saudara mana dia tak tahu Kali kahwin Kat tempat lain ke negara lain Jumpa sekali Anu, no? Sekali-sekali Lepasnya ni adalah mahramnya Dapat anak pula tu Dapat anak Macam mana? Binkan pada dia ke tidak? Sebelum tu, tanyakan tentang hukum perkahwinan tersebut Teruskan Dengan adiknya Dengan mahramnya, dengan kakaknya Dia tak tahu, punya sinari oleh Bora Sebelum dia kahwin, dia tahu Dia tak tahu, ini dia tak tahu, tak tahu. Ha, Dia tak tahu kan? ha, ha. Selepas kahwin baru tahu Diputuskan kan? Tak ada cerai Terus putus, otomatik, jam juga Dapat tahu je, tu jam putuskan Tapi yang kau khasakan tu, qadi lah Tapi dari segi syarak, dari segi hukum Allah Putus terus, sekarang dah ada anak Ada anak, anak tu kan pada dia Atau macam mana? Jadi mahram dia tak? Itu ha, yang tadi, boleh kahwin tak dengan anak tu? Sama juga tadi Tak boleh kan? Tak boleh boleh pusaka kan? Boleh Tapi tak boleh apa? Tak boleh kahwin saja. Ini namanya nikah syubha Nikah syubha Jadi terjadi banyak kali juga Mungkin kat zaman dulu lah Tapi ada tulis dalam kitab-kitab Dia tidur, tahu-tahu Dengan apanya, adiknya ke, dia tak tahu isterinya dan sebagainya Ini cerita macam-macam lah terjadi kan Jadi nikah syubha Itu zina Tapi dia maafkan tak kena hukum hudud dan kalau jadi apa-apa lepas tu ah ha, hukum dia macam jadi cakap maknanya pasal hukum mahram ni dia berbahagian-bahagian dia bukan kalau ada mahram semua hukum tu kita aa, apa ni dapat amalkan tak sebahagian aja sebahagian je sebahagian jadi macam tu juga ipa kita tak boleh kahwin dengan dia tapi yang lain tak boleh mak kita tak halal bagi dia, macam aurat dia salam dan sebagainya tetap sama juga macam perempuan ajnabiah jadi kita berhenti di sini dahulu Billahi tawfiq wa hidayah sallallahu alaihi wa sallam warahmatullahi wabarakatuh